politolog bez diplomu. Dnes to bude aj z domova, aj zo zahraničia, ale na úvod mi nedá zauvažovať. Bol som včera na prednáške čínskeho veľvyslanca v Bratislave, týkala sa záverov u VKSČ, teda u Srdého výboru komunistickej strany Číny, ku 15. 5-ročnému plánu. Pán veľvyslanec informoval okrem iného, ako sa Čína vyrovnala s chudobou, ako je to z úrovňa uzdelania a samozrejme vymenoval plány na zvýšenie hospodárskych výsledkov krajiny. Musím povedať, že som jemu a jeho krajine potichúčky závidel. Oni si naozaj sami rozhodujú o svojom smerovaní do budúcnosti. Nepýtajú sa Európskej únie ako my. Oni sami vedia, čo potrebujú a kam sa chcú dostať po skončení ďalšej 5-ročnice. No nie je to krása. My tu v poslednej dobe rozhodujeme o tom, koľko peňazí pošleme na Ukrajinu, koľko percent z HDP budú tvoriť náklady na zbrojenie a či včas dostaviame na východe tú vojenskú nemocnicu, lebo medveď. A potom ťa asi tak, ako mňa, napadne to kacírske. A na čo my tu vlastne potrebujeme vládu? Veď nám vládnu králi a královné z Európskej únie, a tu už by som mohol skončiť, veď umelá inteligencia ma už asi aj tak zaradila na zoznam tých zlých z druhej strany, hoci, ktorá je tá druhá strana? Naša? Vaša? Ich? Sem doplňam aj príspevok Lucie Hubinskej, jednoducho preto, lebo sa hodí. Tento príspevok e, vydala pod názvom Kapitalizmus nás chce mŕtvych. Počúvajte. Je takmer tragikomické, koľko ľudí stávkovalo na inváziu Číny na Tajvan práve v momente, keď USA alebo SŠA a Izrael začali bombardovať Irán. Len to ukazuje, ako skreslené sa stalo zmýšľanie vytvorené západnou hegemóniu. V tomto svetonázore sa nekonečná vojna považuje za normálnu, takže sa predpokladá, že každý štát musí hľadať ďalší konflikt ale racionálny štát, ktorý nie je poháňaný vojensko-priemyselným komplexom, nemá záujem o permanentnú konfrontáciu. Stabilita, predvídateľnosť a rovnováha sú oveľa cennejšie ako chaos. Ľudia nielen v Číne nechcú vojnu, ale chcú podmienky, v ktorých môžu žiť, pracovať a rozvíjať sa bez neustálej krízy. Systém, ktorý je štruktúrálne závislý od eskalácie, to nikdy nebude schopný dosiahnuť bez ohľadu na to, ako často hovorí o poriadku a bezpečnosti. A ešte niečo aj dnes pridávam do textu pár minút pred nakrúcaním. Posledný krát, keď som to robil, tak z neznámych príčin som urobil z pána Šojgua, ministra obrany Ruskej federácie, kým naozaj nie je. Týmto sa pozorným poslucháčom ospravedlňujem. Poďme na obsah. Kultúrne organizácie vyzývajú fond na podporu umenia, aby bezodkladne a bez ďalších prieťahov pristúpil k zaslaniu dodatkov ku zmluvám všetkým príjimateľom dotácií, ktorí splnili zmluvné podmienky. Podotýkajú, že mnohé z nich kontrolami už prešli. Ďalšie odkladanie podpísania dodatkov považujú za neakceptovateľné. Opätovne deklarujú, že sú pripravené podniknúť kroky na ochranu svojich práv. Konštatujú to v reakcii na vyjadrenia Rady FPU i rezortu kultúry nie o zrušení, ale o pozastavení tzv. trojročných zmlúv a avizovaných kontrolách. Takže u nás to vyzerá tak, že ak o niečo žiadate, tak vám musí byť vyhovené v každom prípade a ak nebude, tak ministerstvo zabíja kultúru, teda ak e, toto e, dobre chápem a čítam. Ale môžem sa aj mýliť, všakže. Ešte, že je na správnom mieste. V správnom čase správny muž. My, pravdoverci, si môžeme vydýchnuť už. Áno, hovorím o básničke Matúša Oľhu, ktorá koluje na internete. Nemohol to nikto povedať výstižnejšie, čo sa doteraz dialo v kultúre, ako pán s veľkým P, Matúš Oľha. Ďakujeme. Opozičný poslanec za hnutie Slovensko a ex-minister zdravotníca Marek Krajčí vyčíta ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky zastavenie príchodu nových liekov na Slovensko pre zazmluvňovanie liekov za vyššie ceny, než odporúčal Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, teda niho. E, TASR o tom informoval hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky. Až v 51% prípadov podpísalo Ministerstvo zdravotníctva predražené zmluvy na nové lieky. Najvyšší kontrolný úrad republiky potvrdil naše informácie, ktoré sme zverejnili už v Lani, keď Šaško Resort stopol kategorizáciu nových inovatívnych liekov. Nedostatok financií na nové lieky pre pacientov spôsobilo samotné ministerstvo tým, že vo viac ako polovici prípadov nerešpektovala odporúčania Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, opakujem niho. Ten som zakladal práve s cieľom, aby pacienti mali dostupné moderné lieky a zároveň, aby štát za ne platil nižšie ceny, uviedol krajči. Toto uvádzam naozaj preto, aby bola pluralita názorov doplnená do mojich programov. Zroj bol samozrejme TASR. Poďme ďalej. Teherán prevzal strategickú iniciatívu vo vojne uzavretím hormuského prielivu. USA sa teraz nemôžu stiahnuť, spustiť pozemnú inváziu ani si dať operačnú pauzu. Kvôli tomu sa Američania vystavujú poníženiu, aké v dejinách ich globálnej hegemónie nemá obdoby. Americký prezident Donald Trump v útorok šokoval trhy a verejnosť príspevkom na sociálnych sieťach v ktorom oznámil, že mierové rozhovory s Iránom už prebiehajú a úspešne pokračujú. Po týchto rozhovoroch Pentagon dokonca vyhlásil energetické prímerie. Pre globálnu politiku je však skutočne šokujúca reakcia Teheránu. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že z USA nerokuje. Ani priamo, ani prostredníctvom sprostredkovateľov. Vyjadrenia Washingtonu o rokovaniach a prímery majú za cieľ len získať čas a znížiť ceny ropy. Inými slovami, išlo o gesto dobrej vôle. Bielidom ponúkol Iráncom hru. Prestaneme na pár dní bombardovať vaše elektrárne a vy budete predstierať, že ste nás o to požiadali a na oplátku odblokujete Hormuský prieľiv pre naše tankery. A Irán ako sa ukázalo, poslal biely dom do teplých krajín. Toto sa ešte nikdy nestalo. Globálny hegemón prosí o dialog s krajinou, ktorú vyhlásil za vyvrheľa, bombardoval raketami, prirovnal jej odcov k teroristickému gangu a potom ich zavraždil. A darebácky štát v úvodzovkách odmieta ponúknutú fajku mieru a pohorda akýmikoľvek rokovaniami so žiariacím hradom na kopci? Je jasné, že Irán má všetky dôvody reagovať týmto spôsobom. Aké rokovania môžu byť s krajinou, ktorá tieto rokovania ukončí zabitím vyjednávačov. S krajinou, ktorá začne vojenskú inváziu potom ako si strany podali ruky pri rokovacom stole. Hlavným momentom však je, že Iránci majú nielen dôvody, ale aj možnosť odmietnuť americkú ruku. Teherán sa chopil strategickej iniciatívy vo vojne. USA momentálne nemajú na šachovnici žiadne dobré ťahy, len tie zlé. Letecká kampaň zlyhala, plán bol zničiť Irán za pár dní, ale bombardovanie trvá už takmer mesiac a Islamská republika sa drží. Aby Spojené štáty a Izrael vyhrali vojnu, musia bojovať poriadne, teda vykonať pozemnú operáciu. Nikto sa však na ňu nepripravil. Prečo? Pozri vyššie, verili, že Irán sa zrúti za pár dní. Príprava pozemnej invázie si vyžaduje čas. Irán sa na ňu však bude neustále pripravovať. Ukazuje sa, že sa musia buď vrhnúť do boja s nepripravenými silami, alebo naraziť na starostlivo pripravenú odpoveď na agresiu. Tak, či onak amerických vojakov čaká krvavý masaker. Akej sú však alternatívy k obetovaniu mariňákov? Zotrvačný scenár. Bombardovať Irán zo vzduchu, kým nebude schopný odporovať. Opäť sa predpokladalo, že nemá žiadne sily a islamský režim sa zrúti po prvých úderoch. Operácia však trvá už takmer mesiac a jej koniec je v nedohľadne a nie je jasné, koho zásoby sa minú skôr: iránske sily alebo americké rakety. Ešte dôležitejšou otázkou je, ako skoro dôjde americkým spojencom v Perskom zálive trpezlivosť. Iránci útočia na americkú prítomnosť na ich území, hormúsky je zablokovaný a nemôžu dodávať ropu. Ak sa to bude naťahovať, arabskí šejkovia skôr či neskôr stratia trpezlivosť a budú rokovať priamo s Iráncami. A Teherán bude mať jednu hlavnú podmienku. Ukončenie spojenectva s Washingtonom a americkej prítomnosti v ich krajinách, vyhostenie američanov z regiónu, tá istá podmienka bude kľúčová aj v skutočných rokovaniach so Spojenými štátmi, ak sa Trumpova túžba naplní stiahnutie Spojených štátov z Blízkeho východu. Čítajte, vzdanie sa kontroly nad globálnym ropným biznisom. Irán si môže dovoliť stanoviť takéto podmienky, pretože teraz Koná z pozície sily, keďže chytil svojho súpira pod krk. A Američania vystupujú pre nich v neznesiteľnej pozícii, porazeného. Vsadili všetko na nulu a prehrali. Všetky možné riešenia sú tie najhoršie. Opustiť islamský svet je nemysliteľné. Čo Ropa? Čo Izrael? Príprava pozemnej invázie je pre americký ľud zaručenou tragédiou a nikto nemôže úspech intervencie zaručiť. Pokračovanie v súčasnom stave by mohlo skončiť vyhnaním Američanov z regiónu. Dokonalý Cúgvang. A ešte si povedzme, kedy sa používa slovo cugwang. Používa sa aj v šachu, ale aj v prenesenom význame, strategickom a politickom. Označuje situáciu, kedy je niekto, teda politik, štát alebo manažér, nútený konať pod tlakom okolností. Nečinnosť už nie je možná. Akýkoľvek krok, ktorý v danej chvíli urobí, mu prinesie nevýhody, stratu popularity alebo politické oslabenie. Takže tak. Ale poďme ďalej. Poďme do OSN. Aha, čo mi včera pristalo v pošte, prišlo to z iránskeho veľvyslanectva vo Viedni. Píše sa tu. Vážená pani, vážený pán, v prílohe vám zasielame kopiu listu pána Mošena Pak Nedžáda, ministra ropného priemyslu Iránu, adresovaného generálnemu tajomníkovi OSN, Antóniovi Gutierešovi. List sa týka útokov Spojených štátov a Izraela na energetickú infraštruktúru Iránu a venuje sa ich následným dopadom na iránsky energetický sektor a životné prostredie. Tu je znenie listu. V mene Boha, jeho excelencia pán António Gutiereš generálny tajomník Organizácie spojených národov. Vážený pane, sionistický režim a Spojené štáty v pokračovaní svojej nepriateľskej politiky a vojenskej agresie voči Iránskej Islamskej republike a jej životne dôležitej civilnej infraštruktúre spáchali 7. marca 2026 a opätovne 18. marca 2026 ďalšie zločiny. Tieto útoky, ktoré presahujú rámec obmedzenej vojenskej operácie, a predstavujú začiatok totálnej vojny proti energetickej bezpečnosti a hospodárstvu Iránu, boli zamerané na ropné sklady a skladovacie kapacity v Teheráne a tiež na plynové rafinérie v regióne South Pars, severnej časti Perského zálivu. Bohužiaľ, tieto útoky boli uskutočnené s využitím vzdušného priestoru a územia určitých susedných krajín, čo zdôrazňuje komplexné bezpečnostné rozmery tejto agresie a nevyhnutnosť, aby vlády v regióne prevzali zodpovednosť za vniknutia podniknuté z ich územia alebo vzdušného priestoru. Tieto útoky viedli nielen k zničeniu časti zariadení a objektov iránskeho ropného a plinárenskeho priemyslu a spôsobili škody na energetickej sieti Iránu, ale priniesli aj nasledujúce katastrofálne ľudské a environmentálne následky. Environmentálna katastrofa Rozsiahle požiare spôsobené raketovými útokmi na ropné a plynové zariadenia a rafinérie viedli k uvoľneniu obrovského množstva skleníkových plynov a toxických znečistujúcich látok do regiónu, toto vážne znečistenie ovzdušia predstavuje vážnu hrozbu pre zdravie miestnych obyvateľov a krehký ekosystém perského zálivu. Energetická kríza a narušenie každodenného života, prerušenie dodávateľského reťazca zemného plynu a iných energetických nosičov ovplyvnilo životy miliónov iránskych civilistov a narušilo prevádzku tisícov priemyselných a výrobných jednotiek. Vaša excelencia, Iránska Islamská republika nikdy neiniciovala žiadnu agresiu. Ani sa nesnaží o eskaláciu napätia v regióne. Avšak spolúčasť a nečinnosť určitých krajín regiónu, pokiaľ ide o využívanie ich vzdušného priestoru agresormi, ako aj polutovania hodné mlčanie medzinárodných orgánov pri odsudzovaní týchto zločinov, povzbudili sionistický režim a Spojené štáty, aby pokračovali vo svojich kriminálnych aktivitách v širšom rozsahu vo viere, že sú imunní voči právnym, a medzinárodným následkom. Nepochybne vaša úloha generálneho tajovníka o organizácie spojených národov môže byť rozhodujúca a účinná pri zastavení týchto zločinov. Očakáva sa, že organizácia spojených národov ako najvyšší medzinárodný orgán zodpovedný za udržiavanie mieru a bezpečnosti príjme pevné, jasné stanovisko k odsúdeniu tejto agresie a podnikne účinné opatrenia na okamžité zastavenie útokov, kompenzáciu vzniknutých škôd a zabránenie opakovaniu takýchto tragédií. Vaša primeraná a nestranná intervencia v tejto kritickej situácii nielen prispieje k obnoveniu mieru a bezpečnosti v regióne a vo svete, ale bude tiež predstavovať účinný krok k obnove dôvery medzinárodného spoločenstva v túto organizáciu a jej vznešenú úlohu pri ochrane najvyšších spoločných ľudských hodnôt. Príjmite, prosím, vaša excelencia prejavy mojej hlbokej úcty. Mošen Dnes sa rozlúčim úvahou Juraja Draxlera z FB. Byť členom kaviarne je známkou pokrytectva a primitivizmu. Jednoduchý príklad. Zvláštna spravodajkyňa OSN tento týždeň prezentovala správu, O maličkom štátiku na Blízkom východe. O správaní jeho bezpečnostných zložiek. Správa je otrasná a spravodajkyňa to podčiarkla Od októbra 2023 tieto zložky zatkli 18 tisíc palestínčanov. 4 tisíc z nich je zmiznutých. Nevie sa, kde sú. 100 ich vo väzbe zomrelo. Hlavný akcent, ale zvláštna spravodajkyňa kládla na rozsiahle mučenie, ktorého sa policajti a vojaci daného štátiku dopúšťajú. Nebudem to tu v detailoch reprodukovať, lebo je to naozaj nechutné. Bytie, znetvorenie, sexuálne násilie, ponižovanie, väzni často musia jesť zo zeme, lebo dozorcovia ich považujú za zvieratá. A nie sú to jednotlivé prípady, je to jednoducho systematické. Proste otrasné, žiadna iná priemyselne vyspelá krajina, nič podobné v takom rozsahu už aspoň 10 ročia nepraktikuje. Ani SŠA sa tomu rozsahom zďaleka nepribližuje. Len tá jedna. A teraz, koľko rozhorčených statusov ste k tomu zaznamenali? Koľko palcových titulkov? Zrejme ani jeden. Lebo kaviarenie je systematicky naprogramovaná tak, že ako náhle sa spomenie Rusko, Kuba, Venezuela, tak si vyťahnú na chvíľu zo zadkov dúhové kolíky a zúrivo trieskajú do klávesníc. Ale malý štátik, ktorý za dva a pol roka vystrieľal vyše dve novinárov, jasne označených, lebo zastrelia každého, kto dokumentuje ich zvedstva, štátik, ktorý už presídlil 900 tisíc ľudí do osídlení na územiach, ktoré mu podľa medzinárodného práva nepatria, tak pri ňom sú ticho. Šimečka má suché pery, neodlietavajú mu sliny ako obyčajne a korčok ani nevylezie z búdy. Byť kaviarňou je prosté. Musíte byť hlavne pokritec a svojím spôsobom aj riadne neludský primitív. Za mňa na dnes všetko, lúče sa Monika a Dušan, do počutia v pondelok.